Harmadik fejezet. Hajnalra elérte gáholt. Néhány ház, egy pósta, vagy húsz pákna és a pályaudvar. Sikerült észrevétlenül idáig írni. Óvatosan az üres bódéhoz lopódzott, és elbújt benne. Itt aludt néhány órácskát. Délután ébredt fel. Már sajnálta, hogy eljött. Ez a Péter nagy fantaszta. Hol a csodába szerez majd pénzt, kopott külsejű ismerőse a pénzember egy ilyen expedícióhoz? És hogy jönni ide egy száz emberrel, hiszen letartóztatják őket? Mindig így volt. Péter tiszteletteljes katonás modora mögött voltak éppen terrorizált. Az ajtó óvatosan nyílt. Hudnicska jött hatalmas csomaggal. – Minden jól van, – súgta a center. – Azt üzeni, Bronk, hogy bizzál benne. Eszes fiú! Ide adta ezt a csomagot, a sötétedik, felvesszük, ami benne van. Valami vámőr, meg csendőre lesz, mert azt üzeni, hogy mikor befut az esti vonat, mi ne törődjünk semmivel, csak lépjünk ki a peronra, mert ha nem, akkor itt ragadunk és végünk. Sötétedett. Lakroa most már végképpen nem értette a dolgot. Itt áltöltözni pénzügyőrnek és úgy tenni, mintha autóbusszal jöttek volna a vonathoz. Így két-három ember feljut a vonatra, de száz pénzügyőr nagyon feltűnő embercsoport. Öltözzünk fel! mondta Hudnicska. Hallom a jelző csengőt. Kint néhány ember sietett át a peronon. Nehéz volt itt a vaksötétbe elővenni a ruhákat. Ez a tied, mondta, hogy amelyiket dróttal kötötte át, az az enyém. Csak ugyan valami egyenruha volt a csomagba. De mi az ördög? Kard is van hozzá. Kár volt hinni a gazkonynak, de most már mit tehet? A peronon kigyúltak a lámpák. Ez az ajtó hasadékán látszunk. Most jön, azt hiszem, mondta Hudnicska, és távolról börgést hallottak. A vonat befutott. Gyerünk, suttogta a center, és kiléptek gyorsan. Éppen beőzöllöttek a peronra a pályaudvarhoz robogó utasai, akik a környező oázisokból érkeztek. Lakroa egy másodpercig vakon pislogott a fényben, aztán látott, de nyomban megküld benne a vér. Végük. Katonavonat volt, zsúfolva légionáriusokkal. Szó sem lehetett arról, hogy ide beszálljanak. Erre bizonyára Péter sem számított. Futni már késő volt, a kocsikról a katonák leőzönlöttek. Egy kiáltás. Grand of Megelevenedik az oszlop, és igen, valamennyien rájuk néznek. Lakroa végig pillant magán. Kis híján elájul. Századosi egyenruháva volt. Ezek a katonák itt nekiállnak sorfalat. És megőrült? Mi ez? Péter jön de őrmesteri uniformusban. És mennyi kitüntetéssel? Megáll Lakroá előtt feszes vigyázban és harsánya jelenti. Alázatosan jelentem a létszám két peloton, 96 ember. Kérjük százados urat, hogy vezessen bennünket, és mi hűséggel követjük, mint halálig. A száz ember hallotta ezt, és ellenvetés nélkül állt a helyén, vigyázban. Péter teljesítette Lakroá feltételeit. Hudnicska káplán ruhába volt. Nyilván a százados kísérője. Az állomáson cirkáló csendőrök mereven tisztelettek. Az ember, ezért lelőlek mormogtak Lakroa. Péter, mintha a százados parancsot adott volna, megfordult és elordította magát. Ádrajt! – Egy vakanssörön is, és jobbra fordulnak. Az arcvonalból libasor lesz. Parfils te kvartett! Négyes sor. Lacroix még mindig azon gondolkodik, hogy mit tegyen. Valamit tenni kell, mert ilyen szélhámosság még nem történt a köztársaság fennállása óta. Ellopott egy századot. A köpecnyki kapitány csirke tolva ehhez képest. Most a csendőrök visszaszorítják a néhány beszállót, és merebb vigyázban állnak, mert feltűnik ismét két magas rangú katona, valahonnan a háttérből, szivarozva jönnek be az állomásra. Ezek most érkezhettek az autóbusszal. Egy törzsorvos, egy főhadnagy mögöttük szanítész hozza az orvos táskáját, és három artist van velük. Lacroix elhülten áll. A főhadnagy vligli. A törzsorvos, nagystílű katonai eleganciával és egy jogtalanul viselt vörös tábornoki csíkkal a nadrágján, Biribi. Król is jön, és mögötte Villand, Landunderi, a vörös Mendoza és a Velsi herceg. Lacroix nem tudja, mit tegyem. Ezért tíz év járt talpig vasban. Az a legkevesebb. Leleplezni nem lehet, Péter, de valahogy meg kell szüntetni ezt az őrült állapotot, amiről hetekig vezércikkezik majd a sajtó, és viszlapokban a késői utókor is felemlíti. De mit tehet? Hiszen mindenkit beugratott ez az életveszélyes szélhámos. Most jön erre nagypeckesen és jelent. Alázatosan jelentem, indulhatunk. Ide hallgass teg az ember, mormogja lapróát, és Péter tisztelegve harsányon feleli: Igenis! Aztán a katonák felé fordul: Grande vue! Enna van! Mars! Trombita szól, és ütemes zörgéssel elindul a század az állomás kiáratta felé kanyarogva. Hangos csinnadrattával megszólal a zenekar. A csendőrök tisztelegnek. Gáó néhány főnyi helyőrsége kiküldte gyorsan a zenekarát, amikor hallotta, hogy katonák érkeztek, akik bizonyára a Kongóhoz vagy a szaharába mennek. A zenekar utána kanyarodik a csapatnak, és a katonai udvariasság szabálya szerint végig kíséri őket a helységem. Az altisztek elfoglalják a helyüket, és amikor kiérnek az állomás elé, Péter telitorogból ordítozik egy szakasz műszakival. Ezek összvéreket vezetnek le a marhavagomból, gépfegyverszerelvényt és lovakat és három alvázunk könnyen legördíthető módon ponyvás szekerek állnak. Az ügyes szekerészek percek alatt befogják a lovakat. Az egyik kocsi vörös keresztes, ide nyomba felugrik a törzsorvos, a másik bizonyára élelmiszert, muníciót és ilyesmit hoz. Két baka kapaszkodik fel, és mendóza a káplár. Aztán egy legény két ficánkoló lovathoz, egyet lakróának, egyet vligninek. Mit lehet tenni? Felszáll, és a helyére lovagol. Vligny két peloton közé trappol. Ahogy végigmennek a kis helység egyetlen poros útján, bámészkodva sorfalat alkotnak az arabok. A zenekar követi őket, és vagy száz borizű hang énekel harsányan és vidáman.